Kaixo, Vikasonaiz. Mila bederatzeun eta oipa emeretziko gaude. Naziek, Frankok eta Hitlerrek arinduta, nireta hierrean gordetan neukan Gernika kuadroa lapurtu dute. Suntzitu edin nahi dute, gerren aurkako ikur bihurtu ez badin. Badakit kuadroa Pariseko beltokiko bagoi batean dagoela, boela, baina bagoiak kandalo bat dauka, kode sekretu batekin. Zure hitekoako dea aurkitzea izan modar irekia al izateko. Mille esker zure laguntza batik. Mizioa hazteko sakatu asi.